Ні. То музика мого серця. Розділ восьмий. Крила. Юрасику, а слізна голуба сі груші? Кому сказала? під деревом сердита жінка. Смарагдові очі говорять, що гніву в словах таки більше, ніж у погляді. Карі очі малого світлячка та матері зустрічаються. Мамо. Я злізу, та тільки ти той, побіцяй, що не дуже лаєте міся. Він мені ще й ультиматуми ставить. Погляньте на нього. Добре, добре, сиди там. Прийде тато з лікарні, тоді і ременяки скуштуєш. І нема чого дивитись на мене майже безвинним поглядом, знаючи у своє виправдання якусь каврзу вигадаєш. Слова про таті времінь діють майже миттєво, і поки Оксана договорює тираду до кінця, білявий хлопчина років шести, сумно шморгаючи носом, та толячи до себе щось загорнутив поділ темно синьої курточки, стоїть внизу, винувато опустивши додолу очі. Господи, лише шість років, а він на таке високе дерево заліз. А якби упав та вбився? Чим ти думав? Голос уже зовсім лагідний. Оксана пригортає до себе сина, помітивши, що той щось тримає у пазусі. Що там у тебе? Звичайна для Юрка історія. Хлопчина підібрав срочення, що випало з гнізда. Та поліз на дерево повернути маля додому, до мами, але не зовсім розрахував сили, бо гніздо таки трохи зависоко. От і застряг дорогою. Що воно далі чинити? Лізти вперед чи вернутися назад? І коли саме над цим міркував, мама нагодилася. Ото халепа. Сороченя не врятував, іще й покарають. Але ж він хотів якнайліпше, бо всім, всім на світі, малим і великим, потрібна мама. І що мені з тобою робити, га? В понеділок була кішечка. Поза минулої середи ворона з переламаним крилом. А ще миші, хом'яки. Про дрібну комашню і не згадую. Добре, що не біля лісу живемо. А то ляди, і вовки, і лисиці, і дикі кабани в квартирі поселилися б. Бабуся Василина того б точно не пережила. А бабуся Оля? Малий зацікавлено задивився на маму. Бабуся Оля добра-придобра, завжди заступається за нього перед батьками. Каже, Юрчик має добре серце, як і його дідусь, то дар божий не сваріть за це. А його, правда, не дуже і сварять. Він знає, це для годиці мама статком бурчать. У дорослих так заведено, виховують. Бо ще жодного разу нікого з підібраних ним без хатченків на двір не викинули. Дехто з врятованих друзів зараз мешкає в квартирі бабусі Олі. Дехто у них, дехто у добрих людей. Бабуся Оля ніколи не відмовляє у прихистку знайдам. Каже, що їй так навіть веселіше. Але ж Юрчик знає, що насправді тут геть інше. Бабуся в нього добра-придобра. Щодня Юрко з матусою та татком відвідують бабусю, а заодно і песика Бровка, і котика Білика, і хом'ячка Яшко його Юрчик знайшов місяць тому переляканого хворого і ледь-ледь живого під лавкою в дитячому садочку. От би було класно мати свого маленького вовчика чи лисенятку. Так-так, молодий чоловіче, повільніше, будьте ласкаві з мріями. Вас ще не прощено і навіть не покарано. Малий і не помітив, як почав мріяти в голос. Розуміє, що то благородно таке чинити, але ж не самотужки, га? Дерево за високе для вас, козаче, от прийде тато з роботи, і тоді разом можна. А так, якби упав з груші, то що б я тоді робила твоя мама? Мамо, я не подумав. Юрко пустив очі додолу і був готовий розривітися. Мама в нього найкраща, а якби справді впав. Ну, все, шибенку. Ходімо до хати. Бабуся Василина хвилюється, а їй не можна. Ти ж знаєш, хворе серце. Називається онучок, пішов гуляти. Везирає у вікно, тебе в дворі нема. Тривожиться старенька. Телефонує мені в школу. Я ж добре знаю, де ти можеш бути. Поруч у шкільному садочку. Звісно, сороченя слід забрати додому і зачекати тата. Хлопчина розмірковує в голос, може тато дозволить залишити малюка, якщо, звісно, мама Сорока не прийме дитинку, така інколи трапляється, тато розповідав. От Вороненко вже майже здоровий, татко крильце склав, загоїлося, вже досить гарно літає, лише ночувати повертається. Ще кілька днів тато каже, і він повністю одужує. Тоді не повернеться. Ну, хіба що, може, інколи залітатиме в гості. От класно було б, якби залишився той Сороченко у них жити. І малий починає фантазувати, як він вчитиме Сороченка літати, говорити. А чому б і ні? Вон, папуги вміють. А чим сроки гірші від папуг, навіть кращі. Оксана раз-пораз по раз посміхається, слухаючи мрії малого Юрчика. Вони йдуть весняним подвір'ям, сонце лагідно і ніжно пестить обличчя.